הושע, פרק ו. לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף וירפאנו, יך יח ויחבשנו. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו, ונחיה לפניו. ונדעה, נרדפה לדעת את אדוני, כשחר נכון מוצאו, ויבוך גשם לנו, כמלקוש יורה ארץ. מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה, וחסדכם כענן בוקר, וחתל משקים הולך? על כן חצבתי בנביאים, הרגתם באמרי פי, ומשפטיך אור יצא. כי חסד חפצתי, ולא זבך, ודעת אלוהים מעולות. והמה כאדם עברו ברית, שם בא גלעד קריית פועלי אבן, עקובה מדם. וכחכי איש גדודים, חבר כהנים, דרך ירצחו שכמה, כי זימה עשו. בבית ישראל ראיתי שערורייה, שם זנות לאפרים נטמא ישראל. גם יהודה שת קציר לך, בשובי, שבות עמי.